258 пъти е била обстрелва на Херсонска област през изминалата седмица. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Агенция Франс Прес очаква днес на срещата на НАТО в Букурещ, САЩ, да обявят финансова помощ за украинската енергийна инфраструктура. По данни на Киев, руските ракетни удари са повредили между 25 и 30% от украинската енергийна мрежа. Обръщаме поглед сега към съседна Молдова обаче. Там, освен намалените количества газ от Газпром, се усеща съвсем директно ефект от войната. При ударите по, евро... по украинска енергийна инфраструктура преди седмици, Молдова също потъваше в мрак. И това щеше да е така и до сега, ако не беше захранването от Румъния. Попитах Даниел Вода, ръководител на отдела по публична дипломация и стратегически комуникации на Министерството на външните работи и европейската интеграция на Молдова, по време на медийния форум за юго Европа в Сараево, как войната в Украина се отразява в съседна Молдова. В Молдова също изпитахте този срив в електричеството, както в Украина, казах му аз. Точно така, само преди няколко дни половината от страната ми Молдова остана без ток, защото руските бомби удариха и продължават да удрят украинската критична инфраструктура и електроподаването. Всяка бомба, която пада върху украинските електрически централи и градове е бомба и върху електрическата и енергийната сигурност на Република Молдова. Нашият народ изпитва на гърба си мрака и последствията от тази неоправдана война на Руската федерация срещу Украина. Това изпитват хората в Молдова от Северна до южната, от източната до западната ни част, както и всички етнически групи в Молдова, включително и българите, които живеят в регионите Тараклия или в района на Транснистрия в град Твърдица. И всички те виждат, че тази война не е само война срещу Украина, а е война, която засяга всеки граждани на нашия континент. Когато хората усещат всички препятствия и неудобства от войната при съседите, е много важно как си отговарят на въпроса кой е виновен за тази война. Мисля, че думата неудобства би засегнала нашите украински съседи, защото ден след ден там става все по-трудно за хората да живеят. Представете си какво означава за нашите приятели и съседи в Украина да няма достъп до електричество, градовете да са под обстрел, да чуват непрекъснато експлозии. Това е живот в несигурност, в сътресение. В нашите страни не е същото. При нас може да е просто неудобство, но все пак животът продължава да тече гладко и ние чувстваме само економическите последствия на войната, покачването на цените на енергията, защото точно енергийните източници се използват от Русия като оръжие. Затова е нужна солидарност с украинците и да разберем ясно, че това не е само физическа война, но и информационна война и война на идеите. Трябва по-сериозно да работим заедно на ниво правителства, журналисти и гражданско общество през границите, за да повишим устойчивостта на нашите общества и яснота сред хората в нашите страни характеристиките на тази война, за да не се подават на пропаганда. Хората в Молдова като държава, като съседка на гореща война, имат право да чуят от правителството ни какви са реалностите и последствията от тази брутална война в Украина. Молдовците кого обвиняват за тази война? Вижте, тази война показва на молдовците, но и не само, че ние имаме право да принадлежим на страната на мира и сигурността и че това място намира и сигурността в Европейския съюз. Дадоха ни гаранция за статута на страна-кандидат-членка това лято и ние сме много благодарни на България, че ни подкрепи в това. В тази ситуация, в която Руската федерация започва тази агресивна война срещу Украина, за нас е ясно кой започна войната и кой се защитава. Има много ясна разлика между тези две понятия. Молдовците много ясно разбираме това, защото ние поехме най-големия поток бежанци на глава от населението през първите дни от войната. Още на 25 февруари молдовците отидоха до границите, за да помогнат и да поемат първите беженци от войната. Ние сме страната, която европейските лидери нарекоха малката страна с голямо сърце. Тази солидарност е възможна, защото ние ясно разбираме кой страда в тази война – жените, децата, уязвимите групи. Трябва със жалост да приемем, че населението ставаше също жертва на таргетирана пропаганда, дезинформация и хибридна информация превърната в уръжие. Тази специфична ситуация е много важно хората да разберат, че Молдова застава правилната страна на историята, като държавата ни силно и ясно заклеймява войната, която създава множество кризи и при нас – економическа криза, дефицит на енергийни източници. Ето, например, Русия прекъсна доставките на газ за Молдова и ги намали с почти половина. За електричеството трябваше да се обърнем към Румъния, за да получаваме ток от тях по една от схемите за изваредно подаване на ток. Близо 80% от токът ни сега в тази ситуация на изваредност идва от Румъния, естествено на завишена цена. Това е цената, която плащаме за тази нечестна и абсолютно непредизвикана и жестока война до нашите граници. Но едно е сигурно. Молодовците гледат към бъдещето, към пространството, държави, които споделят общи идеали. И бих искал да напомня, че всички ние, европейските страни, които вярват в общите ни ценности, трябва да се подкрепяме и солидарно да преодолеем последствията на тази война. Това означава ли, че се увеличават проевропейските чувства в Молдова? Проевропейските настроения в Молдова са неизменни, независимо от кризите в управляващите елити през годините. В момента трима от петима молдовци са за европейската интеграция на Молдова и всички тези хора искат Молдова да е част от Европейския съюз и да се трансформира в модерна европейска държава. Един от петима мисли, че Молдова трябва да е напълно независима и един от петима е против присъединяването към Европейския съюз. Това говори за ясно проевропейско мнозинство и че в Молдова смятат, че мирът, сигурността и изобщо бъдещето е с и в Европейския съюз. И това се отразява и в действията на молдовските власти. Ясно виждаме, че не се движим по някаква бърза писта и че войната не може да се използва за оправдание за това. Пътят ни към Европейския съюз е път на трансформация на самото ни общество за реформиране на съдемната система, модернизиране на економиката, създаване на по-добри условия за живот в селата ни и властите ни са наясно с това. Вероятно обаче има хора, които казват нека да не дразним Русия, нека да си траем, защото Русия може да спре газа или да си отмъсти и че по-добре снишаването, за да не се превръща малката им страна Молдова в мишена, като представител на управлението на Молдова, какво вие, Даниел Вода, казвате на молдовците, които мислят така? Питам, защото някои хора и политици мислят по същия начин в България. Look, uh... Вижте, ние знаем, че трябва да се ръководим от националния интереси. и националният интерес в Молдова е благоденствието на хората. Благоденствието и просперитетът на населението е с ясна посока и включва точно тази трансформация, за която говорих. Молдова е имала в миналото си различни опити и инициативи да се присъедини към СССР, но от 30 години знаем какво е да сме независими и да работим за нашата демокрация. Нашият път е ясен и молдовците показаха това с гласовете си на последните парламентарни избори, когато. Подкрепиха сериозно про-европейските партии, партиите, които обещаха да продължат тези инициативи. Може би да споделя нещо за българите. Молдовците и българите се знаем от векове. Много сме близки, имаме общи ценности, включително православието, което е част от нашето ДНК. И за това трябва да сме заедно в, тази обща европей... в този общ европейски проект и да се борим с пропагандата, дезинформацията и с страховете, защото всяко решение взето в страх е лошо решение. Винаги е добре да се запитаме какво бъдеще искаме за децата си. Това на страха, че нещо ще ни се случаи, ако не правим както угодно на някой друг и, и дали това е бъдещето, което искаме за децата ни. В Молдова решихме, че бъдещето, в което искаме да живееме с ясна европейска перспектива. След украинската ракета, която падна в Польша, какъв е коментарът ви като част от ръководството на Молдова? Имахте сходна ситуация, въпреки, че ракета прелетян от Молдова без да пада върху Молдовска земя. Нека да припомня, че преди няколко седмици през въздушното пространство на Молдова прелетяха три руски ракети, които макар и да не паднаха върху земята на Молдова, се целяха в украински градове и критична инфраструктура. Затова да припомня, че всяка ракета, която удря критическа енергийна инфраструктура в Украина е ракета, която удря и молдовците и нашата национална сигурност, защото ние сме свързани с Украина. В същото време, на 31 октомври тази година, една руска ракета беше прихванат от украинската противовъздушна отбрана и отломките и паднаха на територията на Молдова в северната част от страната по никакъв начин. Не обвиняваме украинската страна за това, че се защитава, но тази проява на войната със сигурност кара хората у нас да видят с очите си и да усетят последствията на тази война. Тази безпредседентна ситуация, в която нашето небе се оказа проникнато от въпросната ракета, доведе до политическото решение на моето правителство да изгони един руски дипломат като политическо послание към Москва, с което искаше ясно да каже, че в системата на международните отношения трябва да има и няма място за такива отношения и ракети в нашето небе. В същото време, всеки ден, ние виждаме репортажите от ударите в украинските градове и нашите хора в Молдова усещат болката на украинците. Каква е ситуацията в Приднестровието? Е следващият ми въпрос към Даниел Вода. Искам да поканя цялата журналистическа общност в България, както и гражданското общество, както и всеки, който ни чува, да се откажете от термина Приднестровие, който е термин използван от сепаратистите и вместо това да използвате термина Транснистрийски район или пък Транснистрия, доколкото това се отнася до района в Република Молдова с това наименование. Вижте, позицията на Кишинев е ясна. Ние не виждаме основание за прилагане на сила и гледаме на проблема като нуждаещ се от дипломатическо решение, само през преговори и с дипломация. Има съответен дипломатически формат, който обаче в момента е замразен, защото един от участниците, Русия, е в активна война с друга държава и за сега този процес не се движи. Така че Молдова търси единствено и само реинтеграция с мирни средства. И защото съм виждал някои спекулации във българската преса, трябва да кажа, не вярвайте, че има възможност за размяна или бърза писта за решение. Това е само дезинформация. След войната в Украина, ние сме уморени да отговаряме на въпроса е, дали Молдова е следващата мишена на войната. Молдова отговаря на този въпрос така. Ние сме страна, която гради своето европейско бъдеще. Нашата цел е да сме част от проект, който е доказал, че е проект на мира, защото Европейският съюз започва след края на Втората световна война, като проект на мира и просперитета. И ние вярваме, че имаме място в това силно семейство. Това би било добър край за едно интервю, но аз искам да попитам още нещо Даниел Вода. Дали дългият опит на Молдова с Транснистрия, районът, който, както той казва, само сепаратистите наричат Пригнестровие, може да помогне като възможна аналогия с Крим, когато се стигне до масата за преговори? Нека да ви дам директен отговор. Крим, Донецка, Луганск, Херсон, всеки инч от украинската територия Украина. Така мисли държавата Молдова и това е в което вярват молдовците. Регионът на Транснистрия в Молдова е също така молдовски чат. Част е от Молдова и аз сърдечно каня колкото се може повече хора да разберат правилно каква е ситуацията, с която ние се сблъскахме преди 30 години. Защото тогава също имаше война, защото това е замразен конфликт, който ще се решава по мирен път, но регионът на Транснистрия в Молдова, както Крим, Донецк, Луганск, Херсон и, всеки, и всички други региони на Украина са Украина. Това е прост факт. Това е истината и това е реалността. Всъщност, в момента намирате ли достатъчно подкрепа от Румъния? Как да се изразя по-големият ви поне като територия, брат? Благодаря ви, че давате възможност да отговоря на този въпрос. Първо Румъния доказва, че е най-близкият съюзник на Молдова и е адвокат за каузата на Молдова да стане част от Европейския съюз. Румъния подкрепя неимоверно Молдова със всички средства за демократизация, трансформация на институциите и модернизация. По всички проблемни въпроси Румъния винаги е до нас, за да подаде ръка. Например, в сегашната ситуация, когато останахме без ток, когато енергийните източници бяха превърнати в оръжие, кой е първият, който ни подаде ръка? Румънските власти в Букуреш. а да не говорим за това как ни окоръжават за Европейския съюз. Ние сме благодарни на приятелите ни, Румъния, България и другите европейски страни, които ни подкрепиха за да започнем процеса за присъединяване към Европейския съюз заедно с Украина и Грузия. За нас това е необратима посока. Ние, му удовците говорим румънски език, който е един от официалните езици на Европа Европейски съюз нашите хора работят и допринасят за живота в много европейски градове и страни. Ние молдовците можем да докажем, че сме сигурен член на тази общност от либерални демокрации, които са обединени от едни и същи идеали. Даниел Вода, ръководител на отдела за стратегически комуникации към Министерството на външните работи на Молдова, специално за хоризонт